Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 4.3 Тож він і не пропустив. Попри ранкові труднощі, які зі зваженої, ретельно обміркованої точки зору, після подорожі чудовою сільською місцевістю урешті-решт видаються банальними, о 7.55 пікап Джека вже стоїть на Панінсула Драйв біля стежини, що веде до KDSUMA. За добрі п'ять хвилин до того, як його друг вийде на сонячне світло. Присутність Генрі піде йому на користь. Просто бачити Генрі – це вже бальзам на душу. Звичайно, Джек не перший чоловік, чи жінка, який, чи яка. Через стрес на мить втратив і чи втратила контроль. І ледь не забув, не забула, що його, її мати покинула цей тлінний світ, і вирушила до вищих сфер. Природно, що всі смертні, які почуваються трохи напружено, звертаються до матерів за розрадою і втіхою. Це закодований імпульс нашого ДНК. Після того, як Генрі його вислуховує, він посміхається і радить йому розслабитись і не паритись. Джек замислюється, чи варто захмарювати небо Генрі такою абсурдною історією. Так само, як і про яйце вільшанки – що вже казати про сон яву з виверженням пір'я, то йому й не хотілося знову повертатися до цього безглуздя. Треба жити теперішнім, не витягувати минуле з могили, не падати духом і оминати калюжі бруду. Не використовуй своїх друзів лише для душевної терапії. Він вмикає радіо і налаштовує його на радіостанцію KWLA-FM, UW на якій працюють обоє. І Вісконсинський щур, і Генрі Шейх, Шейх арабський Шейх. Від того, що летять з прихованих у салоні колонок, волосся на руках стає дибки. Глен Гленгульд, людина із запальним темпераментом, випалює щось із Баха, проте Джек не може достоменно сказати, що саме. Але те, що це Гленгульд, немає сумніву. Мабуть, щось із портітите в одній руці, тримаючи футляри з компакт-диском, Генрі Лайден проходить крізь низькі вхідні двері, виходить на сонячне світло і, не вагаючись, рушає вниз вимощеними плитами широкої доріжки, ступаючи резиновими підошвами шкіряних мокасин фірми Херші. Саме в центр кожної наступної плитки. «Генрі, Генрі, це неймовірне видовище!» Сьогодні, зауважує Джек Генрі, одягнений як власник малазійського тикового лісу. Гарна сорочка без коміра, блискучі підтяжки та сімейна цінність, неперевершений солом'яний капелюх із довгастою вм'ятиною. Якби Джек так не цікавився життям Генрі, він би не знав, що різноманітністю та доречністю свого бездоганного гардероба він цілком завдячує Роуді Гілбертсон-Лайден, покійній дружині Генрі, яка ще колись давно укомплектувала йому велику гардеробну кімнату. Роуді підпасувала кожну одежину свого чоловіка відповідно до пори року, стилю і кольору. Поступово Генрі запам'ятав усю систему. Будучи сліпим від народження, не відрізняючи навіть відповідності чи невідповідності відтінків, він ніколи не помилявся. Генрі витягує з кишені сорочки золоту запальничку і жовту пачку «Американ Спіріт». Підпалює сигарету, видихає хмару диму, яка на фоні сонячного світла має молочний колір і продовжує чітко йти вниз устеленою плитами доріжкою. Рожеві написані з нахилом вліво великі літери: "Трой любить Меріан". Так. Напис на рекламному щиті на убогому газоні говорить про те, що по-перше, Трой проводить багато часу слухаючи KDCUMA, і друге, Меріан також його любить. Ми раді за Троя, ми раді за Мерієн. Джику подобається це любовне повідомлення, незважаючи на рожевий кольор фарби, і він бажає закоханим щастя і удачі. Він розуміє, що на даному етапі його життя єдина людина, про яку він міг би сказати, що любить, це був Генрі Лайден. Не в тому сенсі, у якому Троє любить Мерієн чи навпаки – але те, що він його любить, ще не було так явно зрозуміло, як у цей момент. Генрі проходить викладену плитами доріжку і підходить до бордюру. Ще один крок, і він біля пікапа. Його рука наближається до металевої ручки. Він відчиняє двері, підводить ногу і сідає всередину. Нахиляє голову, щоб правим вухом прислухатись до музики. Лінзи його авіаторських окулярів виблизкують. «Як тобі це вдається?» – запитує Джек. «Цього разу тобі допомогла музика, але тобі не треба музики». «Мені це вдається, бо я взагалі феноменальний», – каже Генрі, – як висловився наш курець марихуани, інтерн Моріс Мрозен, на мою адресу. Моріс думає, що я Бог, але він дещо знає, він дізнався, що Джордж Редбун і вісконсинський щур – це одна особа. Сподіваюся, він триматиме язик за зубами». «Я теж», – каже Джек, – «але я не дам тобі змінити тему. Як тобі вдається щоразу безпомилково відчиняти двері? Як тобі вдається знайти ручку, не намасуючи її?» Генрі зітхає. «Ручка сама підказує мені, де вона. Чітко підказує. Усе, що мені залишається, це слухати її. Ручка дверей видає звуки? Не такі, як твоє високотехнологічне радіо, не «Голдберг варіації», ні». Щось більше схоже на вібрацію. Звук звуку. Звук у середині звука. Погодься, що Даніель Баренбойм – першокласний піаніст. Ти лише послухай кожна нота – інше забарвлення. Здається, розцілував би кришку його Стейнвейя. Можна лише уявити, яка в нього сила в руках. Це Баренбойм? Ну а хто ж? Генрі повільно повертає голову до Джека. На його обличчі з'являється усмішка, що виражає подив. Ох! «Усе зрозуміло, так. Я ж тебе наскрізь бачу, ти ж бовдур, я так розумію, тобі здалося, що ти слухаєш Глена Гульда». «Нічого мені не здалося», – заперечує Джек. «Ой, ну я тебе прошу». «Можливо, лише й на мить мені здалося, що це Гульд, проте...» «Ні-ні-ні, навіть не намагайся, твій голос тебе виказує. У кожному слові незначне млосне ухиляння, це так жалюгідно». «Ми їдемо назад до Норвейвелі, чи сидітимемо туди, і слухатимемо твою брехню? Я хочу тобі дещо розповісти дорогою додому». Він тримає диск. «Полегшимо твої страждання. Наш курець марихуани дав це мені, брудна сперма, виконують стару пісню групи Supremes. Особисто я ненавиджу такі речі, але для вісконсинського щура це просто скарб. Увімкни сьомий трек». Піаніст уже звучить зовсім не схоже на Глена Гульда. Здається, музика уповільнилася. Джеки сам хоче полегшити свої страждання і ставить диск у щелину під радіо. Він натискає кнопку, тоді ще одну. Божевільно швидкий темп, верескливий крик невіжених, що вибухнув із колонок, піддає несамовитим тортурам. Джека хвилею відкидає назад на спинку сидіння. «О, Боже, Генрі!» – каже він і простягає руку, щоб скрутити звук. «Не чіпай, прошу, – каже Генрі, – якщо ця гидота не змушує твої вуха проливати кров, то вона не виправдовує себе». Вухами, як відомо Джеку, у джезі називають здатність чути – розповсюдження в повітрі того, що відбувається в музиці. Музикант із хорошими вухами запам'ятовує пісні та аранжування, які його просять зіграти. Підбирає або навіть знає гармонію мелодії, що лежить в основі теми уважно стежить за тим, що виконують колеги-музиканти і приєднується до них. Незалежно від того, чи він розуміється на нотах, записаних на нотному стані, чи ні, музикант із чудовими вухами вивчає мелодію і аранжування відразу щойно почує, вловлює гармонічні нюанси завдяки бездоганній інтуїції і тут же впізнає ноти і тональність клаксонів таксі, дзень котулів та нявчання котів. Такі люди живуть у світі, розрізняючи індивідуальні особливості звуків, і Генрі Лайден – один із них. Джек вважає, що Генрі має вуха олімпійського бога. Вуха Генрі допомогли йому розкрити один із найбільших секретів Джека – роль його матері Лілі кавано Соєр, відому як Лілі Кавано, і він єдиний, хто про це дізнався. Невдовзі після того, як Дейл їх познайомив, між Джеком і Генрі Лайденом, несподівано для обох, зав'язались невимушені дружні стосунки. Вони згладжували самотність один одного, проводили два-три вечори на тиждень, вечеряючи, слухаючи музику і розмовляючи про будь-що, що спадало на думку, а поговорити їм було про що. Джек їхав до ексцентричного дому Генрі або забирав Генрі з роботи і підвозив додому. Після шести-семи місяців їхнього знайомства Джек запропонував, що міг би читати вголос книжки, які подобалися обом. Генрі відповів, «Айві-дайві, друже, яка чудова ідея! Як щодо того, щоб розпочати з неперевершених детективів?» Вони розпочали з Честера Хаймса і Чарльза Вілфорда, тоді змінили тему і перейшли на серію сучасних романів, насолоджувались творами Перелмана і Джеймсона Тербера. Сміливо наважилися брати штурмом Форд Медокс Форда, ще десь відклали Марселя Пруста, оскільки вважали, що Пруст може зачекати. На даний момент вони планують узятися за похмурий дім. Одного вечора, після того, як Джек закінчив вечірнє читання хорошого солдата Форда, Генрі прокашлявся та сказав Джеку, ти казав, що твої батьки працювали в індустрії розваг у шоу бізнесі? Саме так. «Я не хочу сувати носа не у свої справи, але якщо ти не проти, я б хотів поставити тобі кілька запитань. Просто скажи так чи ні». «Я вже хвилююсь», – каже Джек. «Що таке, Генрі?» «Я хотів би уточнити одне питання». «Гаразд, запитуй». «Дякую. Твої батьки були з різних боків цієї індустрії?» «Ну». «Один із них керував, а другий виступав?» «Ну». «Твоя мама була актрисою?» Угу, свого роду відома актриса. Вона так і не досягла тієї популярності, на яку заслуговувала. Хоча знялась у купі фільмів 50-х і середини 60-х років, а наприкінці своєї кар'єри отримала нагороду «Оскар» за кращу жіночу роль другого плану. Генрі сказав, «Джек, звідки ти?» Замовкни. Я хочу насолодитися цим моментом, твоя мати Лілі Кавана. Це дивовижно. Лілі Кавано завжди була набагато талановитішою, ніж більшість могли припустити. Кожна її роль – ці дівчата, ці хуліганки-офіціантки, ці леді з револьверами в дамських сумочках. Красива, розумна, смілива. Не можна пред'явити жодних претензій. Вона замикалась і повністю переймалась життям героїні, тож була в сотні разів краща за тих, хто грав поруч із нею. «Генрі!» Деякі з тих фільмів мали також чудовий музичний супровід. «Втрачене літо Джонні Мендела поза сумнівами». «Генрі, як ти?» «Ти сказав мені, звідки ще я міг би дізнатися?» «Це все нотки у твоєму голосі, ти прослизаєш верхівками своїх «р», а решту приголосних вимовляєш у такому собі темпі, який супроводжує всі твої речення». «Темп?» «Зуб даю, малий!» «Прихований ритм – це свого роду особистий барабанщик. Упродовж усього хорошого солдата я намагався пригадати, де я чув таке раніше. Перелопачивав і перебирав інформацію. Кілька днів тому до Петра в Лілі Кавана. Ти ж не образився, що я захотів розібратися у тому, що мене зацікавило, правда ж? Ображатися, – сказав Джек, – я надто приголомшений. Твій секрет у безпеці». Ти просто не хочеш, щоб коли люди тебе бачили, то тицяли пальцями і казали, аго, це ж син Лілі Кавано. Я правильно зрозумів. Генрі Лайден мав бездоганні вуха. Безперечно. Пікап їде френчлендінгом. Через шум у салоні неможливо розмовляти. Брудна сперма, здається, випалили дірку в марципані, куди зникло наше кохання. І вчинили щось огидно страшне з чарівними маленькими сюпрімс. Генрі, який стверджує, що ненавидить такі речі, опустився в крісло. Коліна на панелі, долоні переплетені під підборіддям, лікті опущені. Посміхається від задоволення. Крамниці, на і стрит, відчинені, а півтора десятка авто за рогом паркінгу. Четверо хлопчиків на велосипедах звертають з тротуару перед торговим центром «Асортимент Шмітта» і виїжджають на проїжджу частину у 20 футах від пікапа, що їде. Джек б'є по гальмах. Хлопці різко зупиняються, пліч-опліч шикуються в лінію, даючи дорогу. Джек прямує далі. Генрі випростовується, загадково перевіряє датчик і падає назад на сидіння. Генрі розуміє, що все гаразд. Хлопці проте не знають, що спричинило таке ревіння, і чому воно все голоснішало в міру того, як пікап наближався. Вони спантилично вдивляються в лобове скло джекового пікапа, як їхні прадіди колись дивилися на сіамських близнюків чи людину-алігатора на задвірках паноптикому. Всім відомо, що водії пікапів слухають зазвичай лише два види музики – хеві-метал або кентрі. А це тоді що за виродок? Джек проїжджає повз хлопців, один, огрядний, з розпашілим обличчям, схожий на хулігана школяра, показує зведений палець. Двоє інших і досі спантиличено стоять, схожі на своїх прадідів, після пекельної ночі далекого 1921-го, і позіхають мляво роззявляючи роти. Четвертий хлопчик, чиє світло-русяве волосся, виглядає з-під кепки з логотипом «Брюерс», Зі світлими очима, який узагалі на фоні компанії сама невинність, дивиться просто в обличчя Джеку і, солодко, сором'язливо всміхається. Це Тайлер маршал, який знаходиться на фінішній прямій до нелюдського світу, хоча він про це ще не знає. Хлопці залишаються позаду, і Джек бачить у дзеркалі, як вони налягають на педалі, підіймаючись угору вулицею. Товстун попереду а найменший, найсимпатичніший позаду, уже відстаючи від решти. Четверо дітей на велосипедах, група тротуарних фахівців оцінили брудну сперму, каже Джек. Оскільки він і сам ледь почув, що сказав, то думав, що Генрі взагалі навряд чи що-небудь розібрав. Генрі, здається, прекрасно почув і щось запитав, але його слова розчинились у шумі. Джек здогадався, про що запитував Генрі хоча й не був до кінця впевнений. Один сприйняв негативно, двоє вагались, проте швидше за все теж негативно, а один, здається, позитивно, Генрі киває. Стукіт і гуркіт жорстокого марципанового руйнівника стихає наприкінці Елевен-стрит. Здавалося, у кабіні розвіявся туман. Також здавалося, що лобове скло стало чистішим, повітря свіжішим, кольори яскравішими. «Цікаво», – каже Генрі, безпомилково знаходячи кнопку «Вилучення». Витягує диск з програвача і вкладає його у футляр. «Досить сильно, чи не так? Непристойна, егоцентрична ненависть. Таке не можна опускати. Моріс Роузмен мав рацію. Для вісконсинського щура це те, що треба. Я думаю, вони перейдуть на Глена Міллера». «О, ледь не забув», – каже Генрі. Ти ніколи не здогадаєшся, що на мене сьогодні чекає. У мене ще вечірка. Живчик Макстон, хоча швидше не він, а Ребека Вілас, жінка, яка я впевнений і така ж прекрасна, як і її голос, найняла мене, щоб я керував музичним супроводом на їхньому святі полуниці. Ну, не мене, а давно забутого мого двійника, симфонічного стена і як великого майстра своєї справи. Тебе підвести? Ні. Неперевершена міс Вілас увійшла в моє становище і сказала, що прийшла за мною автомобіль зі зручним заднім сидінням для моєї апаратури і досить просторим багажником для колонок і коробки з дисками. Та все одно дякую. «Симфонічний стен?» – запитав Джек. «Милий, вихований джентльмен у вражаючому традиційному костюмі хулігана стиляги. Повне перевтілення в еру бік бенду. Для жителів заклад у Мекстона є символом їхньої юної молодості, тож вони люблять його. У тебе справді є костюм хулігана-стиляги. З невимовною величністю Генрі повертає своє обличчя до нього. «Вибач, я не знаю, що на мене найшло. Давай змінимо тему щодо твоїх слів, а точніше слів Джорджа Редбуна про рибака сьогодні вранці. Як на мене, думаю, вони підуть усім на користь, особисто я був би радий це почути». Генрі розтуляє рот і повторює слова Джорджа Редбуна з притаманним йому тріумфом. «Справжній рибак, хлопці і дівчата, Альберт Фіш, помер понад 67 років тому». Якось аж моторошно чути голос одурманеного наркотиками Товстуна з витонченого горла Генрі Лайдена. Своїм власним голосом Генрі каже, «Сподіваюся, вони підуть усім на користь». Після того, як я сьогодні вранці прочитав «Нісенітниці», які пише твій дружок Вендел Грін, то одразу вирішив, що Джордж просто змушений щось сказати. Генрі Лайден полюбляє вживати такі слова, як «я прочитав», «я читав», «я побачив», «я дивився». Він знає, що ці фрази бентежать його співрозмовників. А Вендела Гріна він назвав «твій дружок», бо Генрі єдиний, кому Джек зізнався, що розповів репортеру про Альберта Фіша. Зараз Джек думає, що краще б він не розповідав нікому. На щастя, Вендел Грін, не його дружок. «Ти допоміг пресі, – каже Генрі. То чому б тобі не подумати про те, щоб допомогти нашим хлопцям у синьому? Вибач, Джеку, але це ти відчинив двері, тож я не повторюватиму. Дейл – мій племінник, перш за все». «Я не вірю своїм вухам, що мені доводиться це чути, – каже Джек. «Чути що? Все, що я думаю?» Дейл – мій племінник, якщо ти не забув. Ти міг би стати йому в пригоді, до того ж він вважає, що ти перед ним у боргу. Тобі ніколи не спадало на думку, що ти міг би допомогти йому залишитись на роботі. Або хоча б, якщо ти любиш Френч Лендінг і Норвей Веллі так, як ти кажеш, то ти міг би приділити їхнім жителям хоча б частинку свого часу і таланту. Генрі, а ти не думав про те, що я у відставці? – відповідає Джек крізь зуби. Ще розслідування вбивств – це останнє, я маю на увазі, остання річ на світі, чим мені хотілося би зараз займатися. Звичайно, що думав, каже Генрі. Але все ж таки, сподіваюсь, ти мені вибачиш, Джеку, але в тебе чудові здібності, набагато більші, ніж у Дейла. І, безперечно, всіх тих інших хлопців, тож я не можу зрозуміти, в чому вбіса проблема. Немає жодної проблеми, каже Джек, просто я цивільний. «Ти першокласний! Можна далі слухати Барен Бойма!» Генрі відшукує пальцями пульт і натискає на кнопку, щоб увімкнути радіо. Протягом наступних 15 хвилин у кабіні пікапа можна було почути лише Голдберг-варіації, які виконували на роялі Стейнвей на великому концерті в театрі Колон у Буенас-Айресі. Джек захоплюється чудовою музикою і думає, яким же треба бути невігласом, щоб помилитись і подумати, що це був Глен Гулт. Людина, що здатна припуститися такої помилки, точно не змогла би відчути внутрішню вібрацію дверної ручки фірми «Дженерал Моторс». Коли вони звертають праворуч із шосе 93 до Норвей Велі Роуд, Генрі каже, «Не дуйся, мені не треба було називати тебе Бовдором. А також мені не треба було звинувачувати тебе у твоїх проблемах, бо насправді проблеми в мене». «У тебе?» – Джек здивовано дивиться на нього. Багаторічний досвід одразу підказує, що Генрі хоче попросити неофіційної допомоги вслідства. Генрі вдивляється в лобове скло, нічого не виказуючи. «Які в тебе можуть бути проблеми? У тебе порвалися шкарпетки? Чи, може, в тебе не складаються справи на одній із радіостанцій?» З тим я б упорався. Генрі робить паузу. Пауза затягується в довгу мовчанку. Я хотів сказати, що мені здається, я втрачаю розум. Здається, я божеволію. Та облиш. Джек відпускає педаль газу і зменшує швидкість наполовину. Хіба Генрі міг коли-небудь бути свідком фейерверку Іспір'я? Звичайно, що ні. Генрі незрячий, а його власний фейерверк Іспір'я так і був сном наяву. Голос Генрі тримтить, як камертон. Він і досі вдивляється в лобове скло. «Розкажи мені, що відбувається, – каже Джек, – я починаю за тебе хвилюватись». Генрі розтуляє рот саме настільки, щоб можна було простромити обладку, а тоді знову його затуляє. Він здригається. «Го, – каже він, – усе серйозніше, ніж я думав». У його вражаючому стриманому ритмічному голосі, справжньому голосі Генрі Лайдена, Відчувається вібрація вагань і безпорадності. Джек трохи зменшує швидкість авто, і тепер воно рухається зовсім повільно. Він починає щось розповідати, а тоді вирішує зачекати. «Я чую голос своєї дружини», – каже Генрі. «Уночі, коли я лежу в ліжку близько третьої-четвертої ранку, я чую, як Роуді ходить по кухні, а потім її кроки посуваються вгору сходами. Здається, я втрачаю розум». «Як часто це відбувається?» «Скільки разів? Я до стату не знаю, три чи чотири?» «Ти підводишся і шукаєш її? Клишеш її на ім'я?» Голос Генрі знову то стишується, то гучніше, схожий на вібрато. «І те, і інше. Я ж був упевнений, що чув її. Уже шість років, як Роуді, немає серед живих. Смішно, правда? Можливо, мені і було смішно, якби я не думав про те, що божеволію». «Ти кличеш її на ім'я?» – запитує Джек. «Підбудешся з ліжка, спускаєшся сходами». «Не наче лунатик, не наче навіжений». «Роуді, це ти, Роуді!» «Минулої ночі я обійшов увесь весь будинок. Роуді, Роуді!» «Думаєш, я сподівався, що вона відповість?» Генрі не звертає уваги на сльози, що просочуються з-під авіаторських окулярів і течуть щоками. «Проблема в тому, що саме на це я і сподівався». «У домі більше нікого не було?» – перепитує Джек. «Немає погрому? Можливо, щось лежить не на своєму місці, або щось зникло, або що?» «Я нічого такого не помітив. Здається, кожна річ на своєму місці. Усе знаходиться там, де я поклав». Він підводить руку і витирає обличчя. Покручена під'їзна дорога до будинку Джека промайнула праворуч від пікапа і залишилася позаду. «Я скажу тобі, що я думаю», – каже Джек, уявляючи, як Генрі блукає по будинку в пітьмі. Шість років тому я пережив велике горе, яке залишило по собі неминучий відбиток, як це буває з кожним, у кого помирає близька людина. Це все створило у твоїй душі відчуття неспокою, хвилювання, злості, болю, широкий спектр таких емоцій. Але, попри все, ти й досі сумуєш за Роуді. Навіть якщо хтось і не показує... Що все ще журиться за померлою коханою людиною, він усе одно сумує. «Твої слова мають глибокий сенс», каже Генрі. «До того ж втішають». «Не перебувай Відбувається щось дивне. Повір, я знаю, що кажу. Твій розум збентежений, він спотворює докази, дає неправдиві свідчення, хто зна чому. Але це справді так». «Іншими словами перетворюєшся на божевільного», каже Генрі. «Я впевнений, що саме до цього і кочуся». «Я лише хотів сказати, що такі люди бачать сни наяву», – каже Джек. «І саме це з тобою і сталося. Немає чого хвилюватися». «Чудово, ось ми під'їжджаємо до твого будинку, ти вдома». Він звертає до трав'янистого в'їзду і котиться до білого фермерського будинку, у якому Генрі та Роуді Лайден прожили 15 років відтоді, як одружились, і до того, як дізналися, що в Роуді рак печінки». Перших два роки після її смерті Генрі ходив по будинку, вмикаючи світло. Сни наяву? Звідки ти таке взяв? Сни наяву не така вже й рідкість, каже Джек, особливо серед людей, які не висипаються, як ти. Чи я? додав він подумки. Я не вигадую, Генрі, у мене і самого раз чи двічі було. Раз то точно. Сон наяву, повторює Генрі, змінюючи тон голосу. Оце так. Подумай про це. Ми живемо в раціональному світі. Люди не повертаються після смерті. Всьому є своє пояснення, раціональне пояснення. Якби наш світ не був раціональним, ми б ніколи не могли нічого з'ясувати і не могли б нічого зрозуміти. Це, очевидно, навіть сліпому, каже Генрі. Дякую, щасти! Він залишає салон автомобіля і зачиняє двері. Ступає кілька кроків, а тоді повертається і нахиляється через вікно. «Як щодо того, щоб розпочати сьогодні ввечері похмурий дім, я думаю, що повернусь додому приблизно о 20.30, десь так. Я під'їду близько дев'ятої». На прощання Генрі каже. Дін дон Він повертається, прямує до вхідних дверей і зникає в будинку, який був, звичайно ж, не замкнений. Тут лише батьки зачиняють двері на ключ, та й то лише віднедавна. Джек розвертає пікап, Спускається до Норвей Велі Роуд. У нього виникає відчуття, що він зробив подвійну добру справу, бо, допомагаючи Генрі, він також допоміг собі. Іноді сам дивуєшся, як усе складається. Коли він звертає на свою під'їзну дорогу, чується своєрідний брязкіт з-під панелі біля попільнички. Цей звук знову з'являється на останньому повороті, саме тоді, коли в полі зору з'являється будинок. Цей звук схожий не стільки на брязкання, скільки на легке глухе постукування. Кнопки, монети, щось у цьому роді. Він завертає та зупиняється перед будинком, вимикає двигун, відчиняє двері. Тоді згадує, повертаються і витягує попільничку. Побачене всередині висувного лотка змушує його глибоко видихнути. Там яйце вільшанки завбільшки з цукерку «Емендемс». Маленьке яйце настільки блакитне, що і сліпий би його помітив. Джек тримтячими пальцями витягує яйце з попільнички. Не відриваючи очей від яйця, він залишає салон і зачиняє двері. І далі, дивлячись на яйце, нарешті згадує про дихання. Його рука згинається в зап'ястку і випускає яйце, що падає на рівну траву. Він свідомо підводить ногу і стає на блакитну цятку. Не оглядаючись, кидає ключі в кишеню та прямує до сумнівної безпеки свого будинку.